وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ وَمَنْ يُظْلِلْهُ فَلَا هَا دِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ وَحْدَهُ, وحده لَا الشَّرِيكَ لَهُ وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا محمداً عبده ورسوله سوال الله تعالى عليه وعلى آله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 فَاسْتَمِعْ لِلَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّهُ كَانَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويذل به اخرين <تصفح> <تصفح> زمانه اذا تا څو وړاندې ماده الله رب العزت د کلام مقدس یو دعا آیاته مبارکې د سوره زخرف او او یو حدیث د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سلم او سبب زمنګا استادو درا غونډې صدی د هغه مطالق یو څه خبرې کوم چې هغه زمنګا دا د الله رب ال عزت د قران کریم اختتام کا ترجمه او سر سره رسول دې هغه کړې ده او داغي اختتامی پروگرام داغي انعقاد کی منګه تاثیره جمع کړیو الله رب العزت والا دنیا او آخرت دعالو کې پکار راوړي ته جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سلم د بیاسد نمکه انسانان انتهایی تاریکی او تیاره ک پراتو خبره ده هتا رسیدلې وا چپاوی باندې چا حکومت کول ناغختل دارنګې دشمنی هتا رسیدلې وې او د مرګونو د قتل و غارت پتا لگی او غارت فطام نه دا چې سبب د دې څه شي دی جهالتونو تذکره کله چې انسان کأي او ګوري نو انسان حیران شي خلا علامہ علوسی عرب بلوغ العرب کے مستقل پدے باندے باسو نبیاء کری دی دارنگے مسائل الجائلیہ اللتی خالف فیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل الجائلیہ پاگئی کی اغتس کرے کئی خوچکلد اللہ رب العزت کتاب راغے نواره هستی چې هغه دې قابلیت نه چې تاسو سره یو ځای خوراک کړي هغه هستی چې هغه چې حکومت پاغې کول نه غوښتل دې هتا داغې عظم رسيده له او جهل رسيده له سره دینه چې د انسان فطرت کې مشرت پروت ته خوچا پاغې مشرت نه قابل کله چې آ قرآن راغې او جناب محمد رسول الله مبعوث شو او قرآن راغې چې د کم قرآن واده شوی و دمسکینو امهتون سره چې او اخیری پیغمبر لا به یو عظیم کتاب ورکو لشي آ فرقان راغې حق او باطل جدا کړه نو کم خلکو چې آ قرآن اومنه اغېله الله کم مقام ورکړی او چرته ورسول او سم بلندی اغې ته نصیب کړي دمر بلندی اغې ته نصیب کړي چنن سدې تیریږي او زمنګ اساسه د پاره د صحابه کرام رضوان الله تعالی انهم اجمعين اغه ژوندګي يوم یار او نمونه ګرځیدل دا چې دی په سیبځي الله عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ آ فرمای اي تبيو اسارانا ولا تبتديو او خلق اعظمغا پنک قدم روان شي من په سیرازي دارانګي جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابہ کرام بارکے آدیس کے سوئے خلا صدا چہ زمان صحابہ پس رازے عمر پس رازے عبو بکر پس رازے یو حدیث کے رازی نبی علیہ السلام فرمائی ما عدلی ما بقائی فیکم ما تا پتا نشټلې چې زماتا سوکي سمرا زندګي باقي پاتې ده فقط دو بل لزین مين بعدي ابي بکر او عمر زمانہ بعد ابو بکر او عمر پر روان شي د پسې ځای 54 سکه بار کې احاديث پدې باب کې اگر ډېر زیات او د شان صحابه بار کې قرآنی آیاتنا اللہ وی اولائکا هم الراشدون اولائکا هم الفائزون دا خلق کامل ہدایتو علا دا خلق کامل کامیاب اولائکا علا هدن من ربیم و اولائکا هم المفلحون دا خلق په ہدایت سوارا خلق تی سوارا معنی ہدایت دا دا اخپل یوشی دا اللہ ویلا دا سوارا. او اللہ وی کتابا فی قلوبهم الیمان دا سه خلق ده دی زلونو کی ما اغای ایمان دن نا ور کده دن نا کده ده دن نا ملی فی قلوبهم الیمان دا والی دا زکا چاگه خلقو دا اللہ کتاب راغسته کم کتاب چې د بلندهی سبب صحابه اکرام رضوان اللہ تعالی عنهم اجمعین اولائی که همو الراشدون اولائی که همو الفائزون خطابات چکی نو داغی وجه دعوی چه غیده الله کتاب را او د الله کتاب د دا د بلندهی سبب گرزی دلیو اللہ اقبال وی وو معزز تے زمانے میں مسلمان کر آغا صحابی کرام آغی معززو بد دی ونجباندی چنئی ایمان راوړو وو موعززته زمانے میں مسلمان ہوکر اور تم خار ہوئے تاریک القرانو ہو کر اقبال دا خای مسلمان آغ دے چہ قران راغستئی او چہ قران پری خود تاریک القران شو نو مسلمان نشی گر زیدے چر نشی گر مسلمان او د صحابه کرام رضوان الله تعالی ان مجمعین دا بلنده سبب اعداد الله کتاب الله ابو مسلم خولانی رضی الله تعالی عنہ شاگرد رشید د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم اغه اوزای کی ابو اسود عنسی راګر کړه ده او اغله سزا ورکي وتو ایت دامنې اتش انی رسول الله آیات دا گوای کی چې دا الله پیغمبریم يم اود نبوت دا کړو اسو د انسی ابو مسلم خولانی رضی الله تعالی عنہ صحابی د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم هغه ته وای ما اسما زدا بکواس ناورم دا بکواس نهورم هغه ته وای خا وی اټشهد ان محمد الرسول الله صلی الله علیه وسلم آیت ته دا گواہی کې چې محمد الرسول الله د الله پیغمبر دی وین عام دا خو زمو اقیده ایمان ایمان ما په محمد الرسول الله ایمان راولې ده او دا نه باد بل پیغمبر نه منم نه منم حلا ابو مسلم خولانی اور یې ورته جوړک ډیر زیات او وغورځوته چار چا په ر اولار دی ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالی عنہ عامینس کی ولاد دے فائدہ ہوا فائدہ ہوا قائم یصلی روایت کے رازی ابو مسلم خولانی د اور منسک ولاد د اور پہ اللہ گلے گزار گل کا ا ولاد دے واقع کہ منسکیں منز کاو ہئی حیران شو چراوی با س پرہ ہو د نبی علیہ الصلات والسلام د مرگ نہ چکاله مدینی منوره ته راغله ده حضرت عمر دلا سونی و او خپل مینس د ابو بکر او د عمر دواړو مینس کې عمر رضی الله تعالی عنه هغه کې نا او غوي الحمدلله الذی لم يموتنی حتا ارا من امته محمد منفعا الی به کما فؤلا منفعا الی به ما فؤلا به ما فؤل بی ابراهیم خلیل الله الحمدلله چه زې مړ نکلم تا هغه پوره ترسو پوره چې માતા د جنابه محمد رسول الله پوه منت کې هغه څوک خودلی دوم چې هغه سره هغه کار شوی او چې کم کار دی ابراهیم خلیل الله سره شوی ابراهیم خلیل الله اور تا ورزولې په مسالې توحید هغه نو سوځې دلې دا سه صابت جناب محمد رسول الله الله تعالی پیدا کړ چې هغه پرات دي پور کې او اور نه کم کار چې ابراهيم سره شوی او هغه کار ما سره داواله ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما دا الله اوچت کړو ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما الله اوچتای په دې کتاب سره ډېر قومونه صاحب اوچت کړو دارنگ عزرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہو نبی علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ قاسد دید نبی علیہ السلام زنگل تا داخل شو زمر ماخ تراوت او بڑھ لیگی اللہ ابو مسلم دعوت وید عزرت سفینہ آوت ان مولا رسول الله صلی الله علیه و خبردار زګره د جناب محمد رسول الله قاصدیم زمره پورن لار پریګدی لار بدلای او لار پریګدی او ابو بکر سفینه رضی الله تعالی عنہ مخکره روان شو هغه ور پسې وروستو روانيږي او تر هغه مقصد پورې رسې ای ال را واپس کیږي اس مری لار پریک دی ولے سب کمال صحابہ او کہ ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما صحابہ بند صحابہ د نبی علیہ الصلات سنت او د الله کتاب راغست اریز ک اللہ او چت کلو حلا اسید ابن خزیره رضی اللہ تعالی عنہ روایات کی رازی اسید ابن خزین رضی اللہ تعالیٰ عنہو اغبا چکلا سور کاف شروع کو او داب شروع اکڑا الحمدللہ اللذی انزل علا عبدالکتابا ولم یجعل لہو غیوجا قییمن لینزر بأسا شدیدا من لدن سور اکاف بشروع کو او لستو بے نو پر یو وریز برالا دابا پرشتیوی دو وریز پر شکل کی ریوایا تو کرا زی تستمع لقراءتي برات له او دا غا قراءه تب وغئ خد او ان الله يرفعو بهذا الكتاب اقواما دا لاو چت کړو دارنګې ریوایا تو کرا عمران ابن حسین رضي الله تعالی عنہ حلا کله چې پرشت هغه په لار باندې روانو نو پرشتو باندې السلام عليكم السلام علیکم السلام علیکم پرشتوبیم سلام نوی ولی کمال نور نو کمال صرف او صرف داو چه غیق دا اللہ کتاب راغست داو ابن ماجا کی روایت رازی صحاب اکرام وی اللہ تا لمن ال بس ایمان راڑو دانچ ایمان مو زدکاو ایمان زدکول سا مطلب دی ایمان مو بس ایمان مورال فمت علمنا القران بیاولګې دوه موږ په ځدقلا د قران باندې نه چې قران مراواغس فصددنا به ایمانا موږ خپل ایمان په دې قران باندې خه مضبوط کو دا غی ایمان په قران جوړ شه او مضبوط شه دا راځه چې اگر الله دنیا کې بلند ګرځول دا رنګ یو روایت ایت کې رازي حلا عباد ابن بشری او اسید ابن خزیر رضی اللہ تعالی عنہ دا دوالا یورا زید جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم د مجلسنا تک تور شپه کی را بهر شو تک تور تم د ولار ښکاری نه دا دوالا صحابه کرام د جناب محمد رسول الله صحابه او قران طالبان او قران عالمان دا دو دو دوالا ناروان دي تک تور تم نه چې کله د مجلس د جناب محمد رسول الله نبه بهر شوته کش سپ نه راړه راله او د د دوانو ساحاب کرامونونه مخکې روان نه دا اللارې ره کلی ده قدرې بټ لګېدللی دهول ان الله یرفو به حاضل کتابی کله چې لاره جدا شوه یو ساببي په یو طر باندې روان دی نو بل سااببي بل طرف تهځغ را دوه کېږي یو د یو صحابینا نه مخکان ده نو بل د بل صحابینا نه مخکان ده. ولے سبب سے رب ان اللہ يرفع بهذا الكتاب اقواما اد اللہ د کتاب طالبان پر جناب محمد رسول اللہ قران رات بل سشنو حل وانزلنا اليك الذکر لتبین للناس اللہ یما تعالی دا ذکر در کو د فند دا سیت کتاب میں دا کو تی خلق دا بیان کا وا. دے دا بیان بیانو کی قران رات دا قران مجلسو طالبان د قران جناب محمد رسول الله صعد نبی عليه الصلاه والسلام بيان بل نو د نبی عليه الصلاه والسلام بيان هاذا بيان لن ناسه دا قران دا د پاره د خلقو دا, دا, دا بيان د نبی عليه الصلاه والسلام د هدايت نور ترقي خودل نه چ نور تيقو باندې هدايت راته نا هدن للمتقين انك على صراط مستقیم تپلار اني غاباندي قران مي درکړل ري انکل تهدي الي صراط مستقيم اقدم قرانو دانغه د نبي عليه صلوات و د تبلیغ بيان ا دان کتابو زکه امر ورته شي هازا بلاغ للناس در رسولو شي ګور دا کتاب ده دانغه امر ورته شي بل ما انزلا اليك مير ربك پیغمبر تبلیغ کده قرآن چې تاسو را لېګل شوي وي تاسو چې را لېګل شوي غي نبی عليه الصلاه والسلام صحابه او تدار خو ده قرآن او حدیث الله الله دانګي روایت رازي بخاری کی روایت رازي ا صحابی جلیل القدر ده نبی عليه الصلاه رضی الله تعالی عنہ مکه کې مشرکین وقيت کړل غي او مکه کې د دا انګور دانې قدرینه او باغ موسم کې او اغه حبیب رضی الله تعالی اغلا انگور رازی او اغه تازه تازه انګور راځي او په جیل کې هغه سره پراته دي دا ولی طالب دو قران ان الله يرفع بهذا الكتاب اقوما الله په کتاب هغه اوچت کړو دارنګه ام ایمن رضی الله تعالی عنها طالبو قران اگر روانه دا هجرت کوي چې قران دواج نه خلق مکه کې تانګ کړه او مدینه ته تلای هجرت وکړو روانه دا رو دا افطاری وخت تراغه انتهایی سخته تندراله تر دی وخته هیڅ شی ورسنه بهوش شوه ناڅاپه چوکتل یو سپینه بوکا داغه د سر د پاسه زونډوا الله را لېګل ان الله يرفع بآزل كتاب اقواما دا نور ثنو دا د الله د کتاب طالبات او طالبان اغا چې کتل سپینه بو کده او میمن دا غینا او به وسکله او او به چې وسکله تر باقی ټول عمره پوره اګبیا ته کې شوینه ان الله يرفع بآزل كتاب اقواما دا لوچت کړو دارنګې ریوایاتو کرازی یو زنا نہ وا دشمن بدی الله تبا کوي و یا ذو به اخرین کاتہ کوي پهنو یو زنا نہ وا ابن زید رضی الله تعالی عنہ فاو باندې دروغ جوړ کړه الله دروغ جوړ کړه سعید ابن زید رضی الله تعالی عنہ دعا وکړه الله ویالا بلان دیکي او پشال ازمکه کیمړهږي خپل علاقہ شار مکه کی روان وا یګ دم له 10 وا خویت پریواته مردا نشه چا چې د قران غ طالب خلاف کړ دې الله زليلا رسوا کړ کر هديس کرا زي نبی عليه صلوات و سلام اخيري وقت کې خپل خلکو ته او صحابه ته وصيت کا وته اي اي خلکا اي زما صحابه سخلق به زمانه و وفات نه باد تاسو ترازی د اطرافو دو زمکینه د عالمنا او قران بس دکی یتفقهون فی الدین فاذا اتوکم فاستوصوا بهم خيرا کلا چې دا خلق تاسو تارالند قران طالبان خبردار خبردار ګر دی د دی بارکه زماده طرف نه د خیر وصیت قبول کئ د خیر وصیت الله دی کتاب باندي صاحب کرام جنت کړو ان الله ير صوب هذا الكتاب اقوما ويذ به اخرين ومعززت زمانے میں مسلمہ ہو کر اور تم خار ہوئے تارق القرا ہو کر زنان او تو گرا صحابیات ائی اللہ معزز کرے قادسیہ کی جنگ و حضرت عمر پر خلافت کی حضرت خنساء رضی اللہ تعالیٰ سالور زامانو او چې کله جنگ ګرم شو د اغې نه یو ورځ مخکې خنصاره رضی الله تعالی عنها سالور وانه زامن راځه مګلو ورته ویو سما زامانو یا دوساتې زتا ستا دایو خبرو کوم دی تلک غورو کئ وصیت کئ فسنگا چې تاسو د یاوی مور د ګېډینا پیدا ای نو داننګتا سودی او پلار دنوت فين پیدا ای ما ستا دپلار خیانت نه نه نو ماستانه ما ماغان نه دي ما ماغان نه دي بل ماستاسو نو سب کې خرابتيان نظر راوستي او تا ستا را چې کلا انسان یو مسلمان د الله په دین باندې د کافرو سره جنگي کې د الله سمره نعمتونه تیار کړې دي او الله خطاب کړي دي يا ايو الذین اامنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا لعلکم تفلحون الله امر کړل دې کلشي سره دونه بنګي کافر وتا یاد ساتي وی تر هغه پوری به جنگي یو یو تن به مخ کېږي تر سو پوری چتا سو ټول شهیدان شوی نه دین د محمد رسول الله زاد د محمد رسول الله هغه غوړه چاته سخت لور نه کوي او هغه برباندی ډول لور نه کوي ځما خویش داته چتا سو ټول د الله په دین باندې قربان شي کلچ سار جنگ شروع شو یاو یو زم حق کیږي یاو یو زو او یو یو زو راضی او هغه د مور وصیت ته ګوري او مخک کیږي او شید کیږي تر دې چې سلور واړه زامن دای شيدان شو خنساء رضی الله تعالی عنها ته خبر راه و توای و سلور واړه ځامن آ شيدان شو وی الحمدلله الحمدلله شکر او بسد الله او ازمان داو یقین و امید ده چه سبال دا اللہ در رحمت در سوری لانده در دی پا جوار که او در دی در وجی نبزم جنمت که داوله ایمان پا قرآن جوڑو اننا اللہ ها یرفاو به اقواما ایمان پا قرآن جوڑو غم و غم نخ کاری ده سالور زامن او اغیبان ده انبارکی اخلی خوشالی لیگی دارنگ ام سلیم رضی اللہ تعالی نها دا حضرت انس رضی الله تعالی انهم مور چې کله د انس رضی الله تعالی انهم بلار وفات شو سو وخت په پورې خو پروارش د رضی الله تعالی انهم ته قتل نکاح دو مینکو خو چې کله سو تیر شو نو د ابو طلحه رضی الله تعالی انهم اثر نکاح وک دا هغه او زی او شو ابو عمر اغاز نبی صلی اللہ علیہ وسلم چه بسی که دیر با اخان دونو خوش آل با نبی صلی اللہ و فادشو مر شو خاون تپت نشت ده خاون رو جده کور تر دی اگا اولام با غسل وارکو او کی خود خب آرام پا چک چا... کٹ خاون در آغلا ده تپوسی کل ده و توی تو آرام بانده ده اس لگ خده بیمارو دا پیمان پا قرآن جوڑو حلل آجه روجمات کړه دو خو ځان برابر کړه بیا غسل غوسل مسل کړه او ځان برابر کړه خوشبو له ګولې آغا کوروال هم کړه سپیتو تنا وخت وای وي ابو تلحه آغا و یو تپوس در نه کوم چا لال یو یو بنده چاله س امانت ور کی. او بیا دې غواڑی نو اسارول په کار دی او خپګان په کار دی کنا واپس کول غواړي وینا واپس کولو تا سی ضرورت تیاد آغا شیده واپس که بیوتا؟ ای سارول پکی واپس که بی؟ ای سارول تا سی ضرورت دی. حقیقتاوی خواه وی تالا چی اللہ را بولی کم بچه در کڑو نو الله اللہ مانتو او اغا لانکی وقت که واپا چوه ده او ما لانبوله ده پروتو آخا پشوی تا ما تولی و نوی وی تا ما تولی و نوی و تای تا بس ما تا تا زکر نو چار راگے نبی علیہ الصلات والسلام مجلس کے دا تذکرہ او کڑا نبی علیہ الصلات دعا اکڑا. او کڑا او ان شاء اللہ بیگانے شپہ کی بہ اللہ استاد ابار برکت مجلس. او بیا داغینہ آغ شپیل نہ عبداللہ ابن ابی طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ پیدائش ہو حلا وا مخنہ مجاہد ام زیاد رضی اللہ تعالی عنہ آغاز کرکئی جنگ خیبر کی منگ بیا شپد زنانو بغیر دی اجازت نہ جہاد لتر نبی علیہ السلام چ من جنگ خیبر کی سئ کڑو نراوی غفتو او انتے غوسو وتا سو راغلی اگئی ورتاوی ام زیاد و ما وتی چ رسول اللہ من زکرا غلیو دم مریضانو پٹھیو کو کوکن بکاو کیو صحابی لا جنگ غش ور کول غش کو ول دارنګه ساتوانم صوبو دا خو صحابه او لوار کوم مجاهدين او دا خو کولې شو نبي له سلام می ځای پات په دا جنگ کې ارشبه غزنانو کې اوم سلیم رضی الله تعالی نحاو. او او هغه ټیم کې دا حاملام وا او عبد الله لا دې په ګډه باندې او هغه وټیم نه داړو اغل الله نه زامن ورکو عبد الله ابن ابي طلح الا نه زامن ورکره او ټول د قرآن حافظان او د قرآن عالم ولي قرباني کړه وا دا غي ایمان جوړو د الله په کتاب ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما و معززت زمانه مې مسلمانه هوکر اور تم خار ہوئے طاریق قران هوکر اغه معزز زکو شاید الله کتاب راسته دارنگ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ یو قیلینا چا پیره کړه له پوج و تسلیم شی صحابه صحابو و تسلیم شی هغه وی ال با تسلیمی کو چې زهر اوس کې دا غئی ایمان ایمانو خالد رضی اللہ تعالی زهر ودا سدومره خبره خو نه دراړې زهر راړ خالد رضی اللہ تعالی عنہ اوس کړس په کس مزارې والو دښمن تا غي الله ملامت نور او استوي زکه نراوستل ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ا عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ داو بارک رازی درنګ تک تور مندري د قد نه مندري درنګ نتور د بدن نسپ کوچو کوچي پاندي کوچو کوچي پاندي حلا خود پیغمبر په سنت او د الله په کتاب مینو یو ځای کې روان کس دا دی یو کا سوتاوی دابطه دي لکه دې زیاته اولی دي دا پنځه یې لکه کته کله با جات د باچا دربار ته موږ روان یو سمون غزو سغزو او تا دور لوی لوی بډی والی دي لکه اوس موږ استاد خلک اسلام طلاب علماء سرټو کې کی کوي او دا چې لک داسزان ډیر بنول را بنولین دعوت لک خخ کاری ک دا پاگلان هر دور کې موجود دا پاگلان ورنه زغچه پیدا شوی مو دا گیره می راغلی د اغه وخت نه مې دا ګیره دا, دا زچا په ګیره باندې مرغوز نه نه نشاله انم شاله لشی دانګ الحمدلله چې په خوت نه شېم نو د سنت او د خطلواسا کوشش کوم زید چا نیم شاله په سره خلک لیونی غي ځان سره نور نخری کوي کپڑے د زنانه او زنانه نو سړی جوړ شو د سړي نه زنانه جوړه شو غام کې ډنګ ډونګ او خادې کې د په خادې کې ډنګ ډونګ او پیغام کې کری کې او خلاف روان دي عبد الله ابن مسعود تاغوی دا پنسلګه کتاکا عبد الله ابن مسعود و توي انا ترکو سنت رسول الله صلى الله عليه وسلم له هاذه ایا ممږ با سنت د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سلم د دی بې وقفو د پریدو سوال نه پیدا کیږي اغا عبد الله ابن مسعود اا چې ګډې به سارولې خو چې کله د الله کتاب راواز نو د قریشو غټ پر غون ابو جان اغا لاندې پروتې او عبد الله ابن مسعود راوست او د سینه د پاسه ولکینو ڈونګه په ما ته کړه دا, دا, دا سر تی جدا کای دا چاو کړه دا د کتاب باندې الله وکړه ان الله یرفع بهذا الكتاب اقواما هغه الله اوجت دا الله کوي او د دنیا کې هم اوچت نو چې د دنیا کې هم اوچت نو اخرت کې هم اوچت هللا یوقالو لصاحب اقرا ورتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا صاحب دو قران دو قران ملګری ته په اخرت پرز الله واي لولا دا قرآن. خیجا خيجاد جنت په درجو باندي خيجا خيجا اوستا اخیری مرتبه او اخیری بنگلا اغاده چې کم ځای کې اخیری آیات راغلي دو ټول خلکو اچته ان الله يرفعوا بياصل كتاب اقواما دارنګه د دا دې قران چې څنګه قران ویلې عمل کړې حدیث کراځي د لسو کسو شفاعت دا سې کسان چې د اغې باندي جهنم د ګناونو دوا واجب ګرځې دله دې حافظ او عالم د قران لس او پنځه سو کسان براوباسي او هغه به جنت ته داخلي الله به ودا اجازه ورکړي دا, دا وله ان الله يرصو بهزال کتاب اقوما نو قبر کې بده موعززه قبر کې او قبر بده موعززه ابو هريره تا نبي عليه الصلاه والسلام فرمای وا ابا هريره قران خايا خلقتا او خپل ز د کاو کته مرشي په دي حالت باندې نظارت الملائکه قبرکا کما یزار البيت لاتی فرشته ب استاد قبر زیارت ل رازی لک څنګه چې بیت الله زیارت کیږي داسې برابر زیارت قبر زیارت قبر دې موعززه نو صرف قبر دی معزز نه دنیا کې چې ګرځین او چتفه ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ولي طالب د قران شراروانی حديث کراځي پرشتي راځي او د تا وزارت غړی وزارت داولې طالب د قران دی کنه ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما دارنګې صرف قبر کې معزز نه صرف پلاره معزز نه جممات کې چې نستې او درس د قرآ شروعور دی او درس کېږي او د تناسته نو بیا حدیث ه کې را ځي کاه چې مختلف قومون نه خلک د الله یو کور کې راجمه شي او دا الله د کتاب درس تدرز کوي نو په هغی باې د الله عامې محرببان ی خاصې محرببانې را ځې او حفت هممل پرشتې سره خپلی او صرف اب دلتا معززنا دارش د دا پاسا ب معززي و ذكرهم الله في بنايندا ذكرهم الله في من عندهم ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما چه کتاب د الله د راغس نو الله بده د عرش د پاسا د پرشتو حاملين عرش دا اغې په مخ کې تذکره کوي وګوره پلان کې د پلان کې جوړه زموږ کتاب راغستلو زموږ کتاب وایي څنګه چې صاحب مو احساس کړو عزت مندو دا اوسم ګران نده په دې دور کې تاسو شاول قران نوور الله مرقدو د دا پنځ پیر دنیا ګډ ګډ تا دا اغې نومره سیدله ده دا غد تاس خلک و ير ده پنځ پیرانو مقابله نه کوي سوال نه کوي چې وې بماخ د زما کوم څو د پنځپری مقابله نشکوله زکه نشکوله ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما اغه دا الله کتاب راغستره کیږي نه دی سوال نه پیدا کیږي چوي کی دنیا کې به معزز کدا الله کتاب درا واغس اخرت کې به معزز قبر کې به معزز درو والو عالمو کې معزز هر دور کې به معزز الله دې کی چې د قران والو وګړو او الله دې کیږي مونږ د الله کتاب راو آخلو. او آیات ساتي کدا الله کتاب مون راو نه غست راو مون نه غست نو دنیا کې مون تنګي او کبر کې مون تنګي او اخرت هم تباہ او برباد و من ارز عن ذکر فإنه لهم معيشه ظنكا چا چې زما د کتاب نه مخوالو د دنه پارا بجوان وي تنگ دنیا کوم بنابر یو کول د مفسرين نو قبر کوم و نشروه يوم القيامه اما پورتو کوم د لرا پرز د قیامت باندي وون نو قیامت کې بام ووند وي قبر کې تنگ ا دنیا کې تنگ د ذلت او درسواي جن نو قران چه چارواغس دنیا کې معزز قبر کې معزز اخرت کې معزز چا چه شاته او غرزو نو دنیا کې هم ذلیله قبر کې هم ذلیله او آخرت کې هم ذلیله نبی عليه الصلاه والسلام یا ربي چا چې قران پرې خو یا ربي ان قوم اتخذوها ذل قرانا مهجورا یا الله زما قوم دا کتاب شاته ورزول نو الله وای خا و انه ل لکا و قومکا و تسالون دا هو ستادو کوم د لپاره شرافت او چا چې پتا ایمان راڼو نو دا غیدو لپاره شرافت او استاد لپاره د شرافت شهو د شاته غرزول نو وسوفتوس الون اوس په زړه د قران مبارک ته پوس کوم د قران مبارک الله عزت پوس کوم نو چا نبی علی صلوات و سلام دا غ خلاف درخواست داخل کیا الله د کتاب شاته غرزول الله و خا اوس په عزت پوس کوم او قرآانیکریم کریم خپله هم درش لاندې ولاړی او الله تبا یا الله چا چې زه کټکله هم د خپله ځانانه یا الله نې د خپل رحمت نه کټ نو چې قرآ خلاب شي الله خلاب شي پیغمبر غمبر خلاب شي خلاصې بهم ځای کی تصورم نشتې؟ وياذع به اخرين الله رب العزت موږ د قران او حديث سره امه شک لکو ساتي عقيده په قران جوړه دا نه پلان کی مولا کتاب کلی پلان ک هر سوي د الله د کتاب مقابله کی ملایس نه ملا دی هیڅ هم نه دی مولا دا يهود دينو چې د الله د کتابه مقابله کی مولا پيش کړو اتخذوا احبارهم ورهبانهم ارباب من دون عمل اعمال شکم جناب محمد الرسول الله و صحابہ راولے دے اللہ دے موندو قرآن و دو سنت تابع و گرزی و آخر دعوانا عنی الحمدللہ رب العالمین موزنا پس انشاءاللہ مکتی سب دراغلی اغیبہ بیان کئی تفسر الحمدللہ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن زجن له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات ان الله علیم بما يصنعون زمما مسلمانانو رونو پدېځه کې زمونږ استاد سو حاضرې اورا وندېدل دغه مقصد او امره کې واضح شو چې دې که کې زمونږ اوس تاسو یو زاکې دل